Через місяць Ірена написала есемеску, що вона і далі плаче кожен день, і що в неї затримка. Я поринув у музику для реклами і жарти з колегами. Я схибила, прийшла есемеска наступного дня. Я зайва у твоєму космосі. Я вийшов на балкон, де накурювався травою в відділ культури з журналу «Новин», їхній офіс був поверхом вище, там прийшла ще одна есемеска. «Моє тіло не належить мені. Я не можу відмовити жодному, тому що всі вони – ти. Через них я з'єднуюся з тобою». Мої руки затремтіли. Я відчув нудотну потребу втратити останній зв'язок, останнє розуміння дійсності, яка зі мною відбувалася.